פרק י"ח ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יהונתן כנפשו, וייקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו, ויכרות יהונתן ודוד ברית, באהבתו אותו כנפשו. ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, ויסימהו שאול על אמשי המלחמה, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשלישים. ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה. היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. וייחר לשאול מאוד, וירע בעיניו הדבר הזה, ויאמר, נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה. ויהי עוין את דוד, מהיום ההוא והלאה. ויהי ממוחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויית אל שאול את החנית, ויאמר עכה ודוד ובקיר, וייסוף דוד מפניו פעמיים. ויירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני אמו, ומעם שאול שר. ויסירהו שאול מעמו, ויסימאו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני אמו. וירא שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויגר מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא בבה לפניהם. ויאמר שאול אל דוד, הנה בתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. אך היה לי לבן חיל, והילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלשתים. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי, משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך? ויהי בעתת את מרב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. ותאהב מכל בת שאול את ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו, ויאמר שאול, את תננה לו, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלשתים, ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת לאמור, הנה חפץ בך המלך. וכל עבדיו אהבוך, ועתה התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה, ויגידו עבדי שאול לו לא לאמור, כדברים האלה דיבר דוד. ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה עורלות פלשתים להינקם באויבי המלך, ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלשתים. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים. ויקום דוד וילך הוא ואנשיו ויח בפלשתים 200 איש ויבא דוד את עורלותיהם וימלאום למלך להתחתן במלך וייתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול וידע כי אדוני עם דוד ומכל בת שאול אהבת הוא. ויוסף שאול לרוא מפני דוד עוד. ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלישתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול ויכר שמו מאוד.